«Я дякую Богові, що мав ту можливість познайомитися з братом, і його голос зможе послухати по аудіокасетах, де він розповідав про себе, мені, з чого я і описав по-російськи те, що він розповідав перед мікрофоном». Тепер ще опишу один випадок, який свідчить про те, як Бог заступався за нього. Коли в кінці його діяльності як нещеслена кількість Біблії і іншої духовної літератури досягла мети, була вже всюди по церквах небезпеці. Тільки тоді кегебісти знайшли сліди його діяльності, але вже було пізно. Все було зроблено по вищому рівні конспірації. Потрібно зловити того, хто те робив, а знайти його не змогли. Він пішов під пілля, почувши небезпеку. А комуністичні охоронні органи оголосили на нього всесоюзний розшук. Те значило, що на кожній міліцейській ділянці всього бувшого величезного Радянського Союзу була вивішена його фотографія, щоб всі знали, що така людина розшукується державним законом. Хто такого побачить, щоб арестував чи доніс, де побачив його. В таку пору одного дня він. І ще троє з ним в легковому автомобілі переїжджали з однієї місцевості в іншу. В нього були документи все як потрібно, тільки на іншу фамілію і інше ім'я, щоб збити столку перевіряючих, якщо десь нарватися на поліцаю. Пильного стража порядку такими документами не обведеш, якщо ти на всесоюзному розшуку і твоя фотографія скрізь вивішена а такого собі, що служить, аби проминув день, можна й обвести. По маршруту їх слідування вони мали приїжджати міліцейський пост і приїзд з однієї республіки в іншу. В ті часи то не було щось страшного для звичайних подорожніх. Могли деколи перевірити документи, а більшості не перевіряли. Автомобілі один за одним шмигали в обидві сторони. Для брата був резик, все могло статися. Але справи так складалися, що йому необхідно було проїхати. Брати молилися про ту подорож і вірили, що брат безперешкодно проїде. Так воно і було. Але? Коли вони під'їжджали до міліцейського поста, міліціонери зупинили їх, поздоровались і запитують. «Ви очень спішите?» Вони відповідають. Хто не спішить? Всі спішать. Вон які скорості. А в чому діло?» К нам сегодня приехали телерепортеры, чтобы показать по телевидению, как мы работаем, кажуть милиционеры. И если вы располагаете временем, мы вас просили бы вернуться назад, и, подъезжая вторично, телерепортеры снимут ваш подъезд, вашу проверку, ваших документов, и вы свободны. Потом посмотрите по телевизору, как вы смотритесь. Что им скажешь, что они? Дали згоду, розвернулися. Щоб знову під'їжджати, їдуть, і тривога лізе в голову. Що ж буде? Будуть перевіряти. Під об'єктивом камери, мабуть, попалися, але під'їжджають. Їх спиняють, офіцер міліції віддає їм честь, як і має бути по уставу, просить документи, переглядає їх пильно, дивиться на пасажирів, відеорепортери все знімають, офіцер віддає їм назад документи, Саютує по уставу, бажає щасливої дороги, і вони поїхали. Від'їхали сто метрів і не витримали. Всі разом, як по команді, як зарегочуть, і сміялися святим задоволенням над безсилою охороною від душі. Славили Господа і торжествували, побачивши, що Бог, в якого вони на служінню, все може. Такими шляхами люди переходять з віри в віру і з селі в селу, про що писав святий апостол Павло. Такими явними божими ділами, видно, загортовувалася і віра апостола. Він переживав таке і тому писав про те. Але щоб дійти до таких діл, потрібно було бути вірному спочатку у маленькому. І після вірності в маленькому, незначному, яке нічого не значить в людських очах, Бог вже доручає бути вірному у великому. І тоді вірні переходять із віри в віру, із селю в село. Чи зумів я передати описом всю складність ситуації, яка відбувалася? Якщо ви це зрозуміли і оцінили Божий захист, то прославляйте разом зі мною нашого Господа, якому ми служимо. Він все сильний підохочує нас покладатися на нього, а він зробить, як йому потрібно. Тільки не заблудіться в погоні за великими ділами. Не забудьте, що спочатку великих діл не буде, поки не будете вірні у маленькому. Мій колишній воріг і приятель-атеїст Попов, замдиректора по кадрах по Краснівському доку, з яким я і далі зустрічався, якось сам мені запропонував. Хочете? Я вас поведу, щоб ви бачили, як на доку працюють з чернівців якісь єврейчики. Вони якимось хитрим, прихованим таємним способом оздоблюють плакетки. Вам, як художникові, варто те побачити. Я подякував йому за доброзичливість до мене, виявив свою цікавість щось таке побачите, але сказав йому, дайте мені тільки пропуск на територію доку і з вас досить, я сам піду. А він каже, самі не підете. Вони працюють закриті, щоб до них ніхто не заходив. Не підпускають до себе нікого. А мене, як директора, впускають. Підемо разом. Тільки так ви можете побачити. І ми пішли. Коли зайшли у те приміщення, те, що я побачив, було для мене як чудо, яке я так хотів зрозуміти, яким принципом те працює. Але однако, всього не зрозумів. я побачив п'ять молодих людей, перед якими на столі лежали саморобні станочки, зліва від кожного кубка чистих фанерних плакеток, а справа друга кубка вже з зображенням на них. Лівою рукою вони брали рамку, того станка, яка була на завісах, і відкривали її. Правою брали чисту плакетку, ложили її під ту рамку і закривали її нею. На тій рамці, з одного боку, купка густої фарби, яка не тече, тому що спеціальною загусткою. Далі брали ракіль, це наподобі широкого гумового шпателя, і ту фарбу тим ракелем притиснувши. Переводили з однієї сторони рамки у другу сторону. Відкривали рамку, а на поверхні бувшої чистої плакетки вже був малюнок однією фарбою. Якщо би той малюнок малювати вручну, то потрібно було б затратити часу від півгодини до години, залежно від його складності. А так за 2-3 секунді готово. Вже кладе другу чисту плакетку під рамку і знову готово. Другий бере вже ту плакетку з малюнком однією фарбою і ложить на свій станок. Сама така операція, яку робив той перший, і на плакетці вже є два кольори. Далі третій, опісля четвертий, і вже чотири кольори. Послідний, п'ятий, робить чорною контур, і все. Я тільки зрозумів, що на тій рамці, якимось чином, зроблена на ситі форма рисунка і фарба, там, де потрібно, переходи і лягає на площину плакетки, а де не потрібно, не проходить. Але як ту форму матрицю зробити, нема уяви. Розпитувати їх було зайве. Та як я узнав пізніше, то досить складно. Так що за хвилину-дві не розкажеш. Для того потрібний цілий список хімікатів, і то все по точній вазі чого скільки, що за чим. І витримку кожної операції часом теж до точності потрібно зробити. Я тільки запитав про загустку до фарби. Що вона собою представляє? А вони мені сказали, що то імпортний продукт. А насправді, то був звичайний мучний клейстер, зварений густо на воді, так що про якісь хімікати, точності і мови не могло бути, щоб у них узнати. Ми вийшли від них, але для мене те було добрим началом. Я вже мав що думати. Мене так наповнило вдохновення роздумувати, як те зробити, що я не пішов додому, але пішов за потік лісок, щоб мені ніхто не перешкоджав, і там ходив ходором роздумуючи. Я думав, то все то на рамці, мабуть, із Капрованової панчохи. А як і що робити далі, щоб фарба проходила через капрон тільки в тих місцях, де потрібно, не міг вирішити. Думав, хіба що нітролаком ті участки залаковувати, але і таку версію відкинув, тому що він буде розпливатися по капроні і точності зображення не буде. Але Бог хотів прославитися. І як представнику церкви Христової, яка в тій порі була у великій зневазі, дати мені своє благословення перед очима всіх людей. І старший місен Василь знайшов у книгарні старої книги, в Чернівцях, старовинний журнал Художник, в якому була публікація, Як виготовити форми матриці шовкорафії, і далі як працювати на них з фарбами. Та знахідка то був великий подарунок мені від Господа. Люди продавали в ту книгарню непотрібні їм старі книги, а інші купляли їх там. І хтось продав туди той журнал, якого мені так було потрібно. То було для мене великою Божою допомогою і благословінням на майбуття. Тому, що хто знав технологію шокографії, зберігали її в втайні від других, щоб не мати конкурентів. В книгах про те вичитати ніде не вдавалося. Опісля я узнав, що в Чернівцях євреї закупили всі книжки, в яких була кемос описана та техніка шокографії, що кроме них ніхто не міг зробити то. А попит на таку вигідну оздобу під час цієї сувернірної лихоманки був великий. І вони нею користувалися, оберігаючи втайні всі рецепти виготовлення тих форм і заробляли гарні гроші і тому навіть не підпускали, щоб хтось бачив, як вони працюють. Коли я з прочитаного вже знав, що мені потрібно мати, щоб виготовити форми шовкографії і знав, як це робити, я взявся за те. Всі необхідні хімікати я роздобув у магазині Реактив в Чернівцях де до мене віднеслися з підозрою, для чого мені це все потрібно, тому що там були такі хімікати, якими можна було пошкодити своєму здоров'ю, але я купив їх. Друге надзвичайно важливе було те, що мені потрібно було дістати шовку, відповідної густоти клітинок між нитками. Пригодним був шовк від 54 до 64 номера. Це стільки клітинок повинно було бути на один квадратний сантиметр. Такого шовку в продажі ніде не було. Його можна було дістати тільки на мукомольних комбінатах. Де я його не за малі гроші діставав. Там з такого шовку робили сета для просіювання муки. То спеціальний шовк, якого в продажі не було. Спосіб виготовлення форм. Наскрізного друку шовкографії був досить складний. Я тут опишу тільки головний принцип його виготовлення. А якщо вам комусь з моїх дітей чи внуків хотілося б знати досконало про те, в моїй бібліотеці зберігається в одній коробці книжного формату розписано «Все надрібно». Там я приберіг публікації 33 видів технологій по різних народних художних промислах, по виготовленню і оздобленню декоративних предметів. Те все я зберіг ще з 70-х років минулого століття, коли я виходив на сувенірну арену, щоб їх робити, а сам ще нічого не мав і не знав, як і що до чого. Вчився сам на своїх пробах і помилках а дещо вичитав, то вже зберігав, щоб мати для себе та інших. Сам робив станке для шовкографії. Натягував на рами шовк, обезжирював його, покривав желатиновим розчином, просушував і малював на ньому на шовку чорною фарбою руками потрібні рисунки. Після чого виготовляв світлочуйну емульсію, якою покривав шовк і сушив у темноті. Той світлочуйний шар емульсії на шовку був подібний до того, який наноситься на фотоплівки і фотопапір, після чого експонував на світло, і, подібно як на фотоплівці, куди попало світло, там чорніє, а де не попало, залишається біле.